Та й серед них вона найкрутіша. Вона вбила людину. Це вам не гаманці красти, не травичкою приторговувати. Це по-справжньому. Це круто. А вона валька така, крута, із найкрутіших. Вона вбила Дмитрика. Ні, не вбила. Дмитрик залишився живим. Яке щастя, живим. Зате загинув її власний син. Вона не придумала для нього навіть імені. Він так і залишиться безіменним хлопчиком. Просто хлопчиком. Вона убила його, цього маленького хлопчика. Вона не дала йому народитись, викинула із себе. Бо їй хотілося іншого – грошей, заможного життя. Хотілося бути крутою, щоб усі поважали. Вона валька, он її крута машина, он її крута квартира, он вона сама, вся така крута-крута. Ну і накрутилося в її житті. Що ж далі? В чиїх руках її доля? В руках оцього чоловіка з очима кольору березневого неба? Що він говорив їй? Що вона мала запам'ятати? Самозахист, самозахист. Самозахист – це так і було – тільки чому ж не Віктор сидить тут і тримає її руку в своїй? Чому не Віктор промовляє ці слова, що допомагають більше, ніж уколи? Лише одна дієва особа у цих жахіть, які нагромадила доля цієї ночі, спокійно спала, не відаючи про все, що кипіло і булькало у тому казані, під яким саме вона розпалила вогонь, в якому перемішала усі компоненти – який міцно закрила кришкою та ще й привалила згори каменем. Хай температура варева досягне максимуму. Скоріш усе достигне, скоріш настроїться, скоріш визріє. На нічному столику мирно дрімав маленький телефончик. Мовчав. «Королеву будити не можна. Все іде за планом». Мирно дрімала порожня подушка поруч. «Ще недовго». Всі її плани завжди здійснюються. Збудеться й це. Скоро, зовсім скоро, на цій розкішній подушці лежатиме голова людини, яка чомусь якоюсь дивною примхою долі стала для неї чимось на зразок воєнного трофею, призом за перемогу, фетишем. Що у ньому таке? Що так тягне, так приковує? Чому він опирається, не дається? Дев'ять із десяти мали б за найвище щастя розділити її шовкове ложе, стати поруч із нею, опинитися на вершині піраміди, яку вибудував колись її відомий і грізний чоловік. А тепер продовжує будувати і дуже успішно вона, срібна леді. Ні, не дев'ять, десять. Десять із десяти готові на все, аби стати поруч із нею. А він... Опирається. Недовго, ще зовсім недовго Він їй потрібен Потрібен, чорт, забирай Вона його матиме Вона уміє вибудовувати пастки І нікому досі не вдавалось їх уникнути І він не уникне На цій подушці зовсім скоро лежатиме голова чоловіка Із густо присоленим сивиною волоссям Що злегка кучерявиться Лежатиме чоловік із головою або його голова. Світлано, де у дітька Маркіян Антонович? Зовсім забув про роботу, старий чорт. Я йому що, хлопчик на побігеньках? Хто тут директор, я чи він? Уся робота на мені, пора гнати, пора. Із цього спічу повного роздратування в голос пролунало лише делікатне. Світлано, а де Маркіян Антонович? І тут розпочалось. Лавина телефонних дзвінків, гора розпоряджень, довгий список завдань, куди поїхати, що вирішити, що привезти, з ким домовитись, кому зателефонувати. Отут його і накрили усі нічні новини. У викладі Світлани вони лунали значно страшніше, ніж могли бачити очевидці. Радіостанція, одна баба сказала, працювала із самого ранку на межі своєї потужності. Факти, помножені на плітки, облетіли місто миттю. У ранкових маршрутках і тролейбусах люди переповідали одне одному подробиці війни між двома, ні, трьома мафіозними угрупованнями з безлічу трупів –